Crossify the way everyone is looking at me Hét városi számot tudok ajánlani, 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999 es és 0630, 677, 1161, elmondom még egyszer. Csak tide... a közben rendet csinálok, 061. 489, tehát 4-es, 8-as, 9-es, 0-a, 999-es, 0-6, 30, 677, 1161. Amennyiben önök nem telefonálnak, nagy valószínűséggel a 9 óra 56-ig terjedő időpontot, ami az ismétléskornál nem lesz mérvadó végépofázom. 4 8 8-as, 9-es, 0 1 Türelem. a struktúrahoz illetően. You ready? Alright, let's do this. People, come on. Ennek a struktúrálemre lenne szükség. Ki hát nem? Van. Több türelemre szükség, csak úgy nem lehet belekerülni az adásba. A visor akárcsak az összes többi 12 éven oliaknak nem való felete is, csak igen korlátozott mértékben. Ma a 2017. július 3-a Kornél és Soma napja van. Olyan nehezen meghatározható időjárás van. Nyár is van, meg tavasz is van, meg ősz is van, tél biztos nincs. Mindezek az ismétlés pillanatában nem lesznek mérvaló információk. Ma 2017. július 3-a hétfő van a pontos idő 9 óra múlott 7 perccel. Ebben az évben soha többet nem fog július 3-án hétfőn 9 óra 7 perccel múlni. Ez a felkelt Jancsi egészen csütörtökig, amikor is a kejfel Jancy jelentkezik, hogy aztán a jövő héten két adással untassam önöket halára, hogy aztán ismét nagyjából két hétre eltűnjek. És akkor joggal tehetik fel azt a kérdés, hogy mégis miféle műsorkezdés ez, fiala úr. Eljön ide a Civil Rádió 98.00-ra. <Sessz> állandóan távol van. Hol Sopronban? Hol Madridban? Hol Izraelben? Hol Belgiumban? Hol Franciaországban? Mindenhol az Isten haragjában. Csak a munkahelyén nem. Mondanám jogos, hogyha így terveztem volna. Itt a 98-00-án, de nem így terveztem. Én az elmúlt éveket egy másik frekvencián töltöttem. Jó reggelt, jó, jó reggelt kívánok, fiala úr! Mesél egy pár szót a külföldi utcai Izraelről. Az még előttem van úgyhogy arról nehéz lesz mesélni, oda utazom is mindent a maga idejében köszönöm szépen. Négy egy városi szám és nulla hét egy. Szóval így tervestem. Aki azon a másik frekvencián hallgatott, az tudta, hogy vannak dolgosabb periódusok, és vannak kevésbé dolgosabb periódusok, mint... Az, hogy itt ez így alakult, mármint ezen a 98.00-án, ezt eredetleg egy másik frekvenciára terveztem, ahol joggal, vagy talán joggal mondhattam volna azt, Just give me myself, vagy némi alappal, ahogy apukám fogalmazná. I eltöltöttem annyit munkával, hogy egy kicsit távol lehetek a stúdiótól. Ez a 98 0 ra és az itteni munkásságomra, mi talán nincs, enyhén szóval sem mondható el. I don't need you. Így aztán, aki most ezt a frekvenciát hallja, és benne fiala Jánost. Az joggal teheti fel azt a kérdést, hogy ez a pali mit karattyol. De valójában ugyanazt karattyolja, mint bármikor máskor. Megpróbálja a szövegösszefüggésben elhelyezni saját magát, hogy aztán elhelyezze a az egész világot. Erre három óra se volt elég egy nap sokszor. Nem, hogy egy... 061489099 és 06 30 -7 -7 -1 -1 -1. itt megtalálnak Mielőtt elutaztam volna Madridban. Oda a változatosság kedvéért a lányommal utasztam. Volt egy hétfő műsor amelyben két eseményt próbáltam egybevetni. Az egyik a Slimaton volt, egy 9. kerületi civil egyesületekre méretezett és kitalált eseménysorozat. Fejből beszélek, és talán a tettek ideje ez volt a neve Horgas Péter akciójának. A szimaton arról szólt, hogy Van egy úszod, annak van 8 pályája Elvileg 8 különböző ügyért lehet úszni Olyan ügyekért, amelyeket különböző civil egyesületek visznek Amelyre van, vagy van elegendő pénzük, vagy nincs elegendő pénzük De hát azt szokták mondani, hogy ez Isten pénzes elég Így aztán külföldi mintára, talán külföldi mintára megszervezték ezt az eseményt, amelynek most volt a második alkalma, vagy talán a harmadik, de inkább a második. Olyan csapatok indulnak, kellő számú versenyző tudnak felmutatni annak érdekében, hogy úszanak az egyes, a 2-es, a hármas, a négyes, a ötös, a hatos, a hetes vagy a nyolcas pályán már azt követően, hogy egy bizonyos cél érdekében valamennyi pénzt, azért szemmel látható összegű pénzt összegyűjtöttek. Végül is hét különböző cél érdekében úsztak úszók. Ez a só része volt valójában, hiszen korábban már összegyűjtötték a pénzt, ott a helyszínen is lehetett még adakozni, de az öme az korábban gyűlt össze. A nyolcadik pályán pedig az egyik ügy mellett úsztak a szó szoros értelmében általános iskolások, akik ezen a fura, de talán mégsem annyira fura módon hívták fel a figyelmet arra, ami nekik fontos volt. Közben zenei szerkesztettem, azért nem beszéltem. Engem Barna Erika hívott föl, neki Jordán Péter ajánlott. Barna erika -val valamikor réges-rég. Még az Operenciás tengeren túli időben a Magyar Rádióban dolgoztam. Jordán Péter pedig Jordán Tamás egyik testvére a sok közül, aki korábbi Kejfejancsink című műsoromnak volt hallgatója és alkalmasnak talált ezen bizonyos esemény műsor vezetésére. Június 18-án volt ez az esemény vasárnap délelőtt, és teljesen a hatás alá kerültem, már korábban sejtettem, hogy a hatás alá fog kerülni. De nem csak a sok régi ismerős, hanem hogy szokták mondani, a helyi szelleme hatott rám. Egyszerre volt jelen az emberi nyomorúság, egyszerre volt jelen a kreativitás, és ez az, az egész valami nagyon furcsa kulináris egyveleget alkotott, amit az ember kivételesen nem a szájával kóstolt meg. Visszafogott voltam, nem is lett volna okom, nem visszafogott lenni, és a bankettet kikerülve távoztam. Ugyanennek a napnak a késő délutánján, tehát június 18-a van, elmentem az itt a Tettek ideje, vagy a Tettek ideje egy összejövet erre, ami egy nagyon nehezen definiálható esemény volt a március 15-e téren és környékén. esemény egyik atja Horgas Péter volt. Akinek van normális foglalkozása, van családja is, tehát nem azon elmebetegek számát gyarapítja, akik egyébként pótcselekvésből élnek. Egy társadalmi aktivista meg annyi jótékony célú Társadalmi kezdeményezés, kitalálója, támogatója és táplálója a szószoros értelmében. Like I I hear, like Most zenei szerkesztek. Ez nem tetszik például. De A zenei aláfestést a Volt Fesztivál 0. napi programja adja. Talán eljutunk odáig, most 9 óra 19 perc van. Fogalmam sincs, hogy mihez van hozzá szólni való, és mihez nincs, de azért mondom 0614890999 ez a városi száma, amelyen elérhetnek. És a 0636771161-es számon, tehát még egyszer 0614890999 és a 0636771161. Orgas Péterben épp úgy ott buzog a világ jobbítása, mint bennem. Más-más módon fogunk hozzá. És amikor június 19-én eljöttem ebbe a rádióba, és ebbe a stúdióba, akkor a magam keresetlen szavaival ezt a két eseményt próbáltam összehasonlítani, melyhez két interjút szerettem volna készíteni. Egyrészt Parnarikával, másrészt Horgas Péterrel. Valamilyen szervezési anomália következtében azonban, mely Horgas Péter oldaláról lépett fel. Horgas Péter azt mondta, hogy nem ér rá, aztán hiába mondta már az hogy ráér és a szerkezetén nem tudtam változtatni, így aztán neki kevesebb idő jutott, mint Barna és lehet, hogy keszekusza módon próbáltam összehasonlítani a két eseményt, az egyiket, amelyen bármi csak a második alkalom volt talán, de mégis hihetetlen szervezetten, olajozottan, pontosan körülhatárolt módon zajlottak az események, és az ember pontosan értette, hogy mit miért csinál, miért van ott. Mit miért tesz? És volt egy másik esemény, az itt a Tettek ideje, ezt most valahogy el kéne önöknek magyarázni, amit három vagy négy helyszínen, de lehet, hogy ennél is több volt. Különböző a politikai életből ismert személyiségek tartottak előadást annak érdekében, hogy a maguk tevékenységet, támogatása érdekében segítséget, elsősorban személyiségeink segítséget toborozzanak maguknak. De nem vagyok róla megbizonyosodva, hogy jól mondom, hogy mi zajlott ott. összekötő kapcsolat is találtam, ez pedig Piko András személye volt, aki délelőtt egy jó ügy érdekében, vagy egy számára fontos ügy érdekében úszott. A tettek ideje, vagy itt a tettek ideje, Eseményem pedig az egyik helyszínen a, a kommunikációval foglalkoztak, házigazda volt, illetőleg beszélgetett a jelenlévőkkel. Én abban a rövid szövegben, amit tettem, és amely ebben az egyébként más, el, más elképzeléssel induló műsorban, volt, tehát két interjú lett volna, de helyette csak egy jött létre, azt próbáltam elmondani, hogy az egyiknek mennyire helye volt, a másik pedig mennyire, hát mennyi, mennyire nem éreztem a helyén. Jó reggelt! Én Az iránt érdeklődöm, a jó reggelt! Jó reggelt önnek is! Viszontalás! Mennyire sikerült mennyire nem nem tudom. Ezt fontos dolgot szerettem volna önöknek üzenni. Azt szerettem volna mondani, hogy az egyik út az egy járható út, a másik pedig nem egy járható út, mint hogy de mind a két útról tudom, hogy hova szeretne elvezetni. Az egyik útra autóval és vakancsal is elindulhatnak, a másik pedig szerintem járhatatlan. Aztán fogtam magamat és elutaztam Madridba. Ez alatt az idő alatt ismétlő műsorok voltak Olyan ismétlő műsorok, amelyeket nem láttam el megfelelően időnként felkonferálással Így volt olyan 15 évvel ezelőtti műsor, amelyről nem derült ki 15 évvel ezelőtti Így aztán Bereczki Csaba Párizsból felhívott Madridban. Milyen megjegyzéseket, tettem rá, milyen megjegyzéseket tettek rám pénteken, akkor tisztáztuk, hogy ez egy 15 évvel ezelőtti péntek volt. Így folyik össze az idő. Folyik össze azzal a megjegyzés áradattal, amely a Facebook oldalamon volt, és amely... Ennek a bizonyos hétfői műsornak, amelyben én megpróbáltam ezt a két eseményt összehasonlítani, valamilyen eredményre jutni, tehát ezt kommentáltam. Ez a felkelt Jancsi és Kéfe Jancsi abban a módon folytatódik, ahogy én szeretném, lesz még arra múlt, hogy különböző facebookos csoportok vagy facebookos megjegyzés áradatoknak az anatómiáját elvégezzük, mint társadalmi jelenséget. Körülbelül olyan boncolás lenne, mint amilyen boncolást egyébként az orvostan hallgattuknak mutatnak, is, amelyet egyébként minden kórházban elhúnyt betegen elkövetnek annak érdekében, hogy kiderüljen, hogy mi baja volt, és egy megfelelő gyógymódot folytattak ezt. 9 óra 26 perc van, egyáltalán nem biztos, hogy eljutok július 3. vagy általán ma július 3-a van. És az időszűke nem biztos, hogy lehetővé teszi, hogy sok ilyen pofázós műsor legyen a héten, bár én mindent elkövetek ennek érdekében. 061 és 9999 0630 677 ezen a két számol lehet elérni, hogyha valaki egyébként valami érdemleges ezt hozzáfűzni. Ez az élő lebonyolítású július harmadikán 9 óra 26 perckor szóló műsorhoz. Ezek az információk az ismétléskor már nem lesznek mérvadók. Nagyon méltatlannak találtam azt a halmazt, amit én a Facebook csoportomon tapasztaltam. Két okból. Tudják, minden értetlenség feloldható, és én. Engem nem az zavart, hogy a műsort, amelyet magam is Keszekuszának neveztem, elsősorban Horgas Péter távolmaradása miatt. Hogy nem abban a formában tudtunk beszélni, hogy szerettem volna vele. A Keszekusza módot magam sem vitatom, de az, hogy valaki egy olyan ügyhöz, mint amilyen a hétfői volt, hogyan viszonyul? Abban én több mindent érek tetten, annál sem, mint ami a bejegyzésben van. Tehát az az értetlenség, ami fogadta, azzal kapcsolatban nem kérdéseket tettek föl, hanem somás megjegyzéseket tettek. Aki még engem követett az előző rádióállomáson, az tudja, hogy elmondtam, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Pain, és amikor igazán éget bennem a tűz, és azért nagyon sokszor éget bennem a tűz, drága barátaim, akkor ezt egyövek azért is mondtam, mert hogy az utolsó leheletemmel is még egy olyan fontos dolgot osszak meg feletek önökkel, amelyről azt hittem, tűrén és ostobán, hogy ennek van valamilyen jelentősége. So deep, a Kihajolni veszélyes civil filmben, amikor közelednek egymáshoz a vonatok, de a terepasztalt látva az, aki látja, a kétségbe esetben azt éli meg, hogy ő már nem tud közbeavatkozni, és a vonatok össze fognak ütközni, Én remélem, hogy jól működik az emlékezetem. Aki egyébként bármit tud, hogy állítólag megvágták itt az elmúlt napokban Szantusz János Eszkin asszony fázik című filmjét, és ez többeket kiadott a sodrából, ha erről bárki valamit tud, akkor ha másért nem, akkor honpola de Ki Hompola Krisztina? Hosszú és bonyolult ő a Kalambó felesége. És hofi anyósa. Tehát az elmondott telefonszámokon jelentkezhet nálam 061489 a 0999 és 06 Volt olyan engem követő valaki, aki azt írta, hogy de hát szegény fialának itt még bejáratos a műsora. Szóval, hogyha egyáltalán azok az emberek, akik követtek engem az egyik rádióállomásról a másikra minimális figyelmet vagy érdeklődést mutattak volna az iránt, miközben én nagyon igyekszem kölcsönösen így hogy ez egy engem mennyire megrázó esemény sorozat volt, amiről sohasem fogok tudni kellőképpen beszámolni önöknek, és amit talán azok tudtak leginkább követni, akik közben eljártak két hetenként a nagyon messzire jött embercímű sorozatomra az akváriumban. Talán azok valamit tudnak, de hát minden esetre többet azoknál, mint akik egyébként itt ezen a Facebook csoportan engem különböző megjegyzésekkel illettek. <Sessz> És amikor az értetlenségük ott Madridban annyira megérintett, amennyire nem kellett volna, akkor az egyik hallgatót... Ki az értetlenségben, egészen minősíthetetlen szavakkal, illettem, magánüzenetben. Amit aztán ő nem volt rest kirakni erre a Facebook oldalra, hogy anyukám mondaná, hogy mik vannak és hogy kell vigyázni. És right? ezzel aztán elérte azt, hogy előbb-utóbb felhívtam a moderátort, és megkérdeztem, hogy ez így megfelel miután ugye az illető azt kérdezte a többi Facebook csoportaktól, hogy mit szólnak ahhoz a módhoz, és ahhoz a szöveghez, amit én ott neki küldtem. Hogy hát tudom, ilyen szöveg nem maradhat, és miközben üzenetként ezt elküldtem az illetőnek, ezt leszedettem bele kérdezte, hogy az illetőt is eltakarítsa -e a Facebookról, de mondtam, hogy erre nincs szükség. És ha azt kérdezik, hogy mindezt miért el, ami önmagában elég nagy gond, hiszen akkor nem voltam elég érthető, akkor el tudom mondani. Nem vagyok napoleon Szent Tilona szigetén, de néha volna rá igény. Igen, akkor változatlan, fontos dolgokra próbálom zömében felhívni a szíves figyelmüket. És hogyha netán véletlenül, abból adódóan, mert itt nem vagyok bejáratot még, vagy ettől független rosszul fejezem ki magam, akkor föl lehet tenni kérdéseket. És talán akkor tudok arra válaszolni, és ezzel meg tudom mondani, hogy mit látok problémának, hogy aztán a megoldást önök miben látják, hogy egyáltalán problémát meglátják, az már legyen az önök gondja. De nem pihenni és az önkormányzati pénzeken világá utazni jöttem csupán át ide a 98 ra bár lehetséges, hogy a látszat mi a csal, melyik látszat? Mennyire csal. 06148909 és 06367761. Most tehát nagyjából van hét napunk a mai nappal együtt, amit együtt tölthetünk, hogy aztán körülbelül két hétre ismét eltűnjek. Ezzel alatt az idő alatt sok mindenről beszélgethetünk. Most két és fél percig hallgatni, fogok összegyűjtöm az erőmet. Aztán folytatom. Ha meg akarnak szakítani, nem fognak megszakítani. 061, 4-es, 8-as, 9-es, és 0636771161 Fiala János agymenését hallják. Szantusz János eszkimasszony fázik megvágva, nem megvágva senki. Valójában a két telefonszám arra is szolgál, nem kizárólag arra sőt. Hogy azzal kapcsolatban tegyenek fel kérdéseket, amiket én itt mondtam, hanem hogy mondják, hogy mi az, ami önöket foglalkoztatja, ez a műsor bármilyen irányba elmehet. Halvány lila gőzöl, nincs, hogy kihallgatja. Halványlag jőzjön, nincs, hogy van-e nála telefon, és hogy van-e kedve telefonálni, de ha bármi foglalkoztatja, megoszthatja velem 9 óra 35 perc, vagy július 3-án hétfőn. 061 4 8 9 0 9 9 9 0 6 7 Figyelek, ha van mire. Jó reggelt kívánok, hát hogy mi foglalkoztat és mi szomorít el Borzaston? 5,6 milliárdot tapsol el a kormány, az ön meg az én, az adófizetők pénzéből erre, hogy nehogy soros nevessen a végén eh, plakátokra. Ez, ez, ez már, szóval... Nem tudom, hogy mi jöhetnék, miéről az ön véleménye, mi a véleménye az ön... Az megmondom, ön mondom, a, megmondom, hogy mi a véleményem, de itt én vissza mennék és nem a bankot adom, és nem a messziről jött ember. de az 5,6 milliárd nem érdekel. Az van, hogy én sokat vagyok távol Budapesttől, és tegnap egyszer csak felfedeztem egy plakátot, ahol amin Soros György van, és valami olyan szöveg van rajta, hogy nehogy már ő nevessen a végén, Erről beszélek. Rendben. Erről beszélek. Ad, fejezzem be, nagyon rövid leszek kivételesen. És azt képzelj el, hogy enná volt bennem hajlam, bár Magyarországon élem az életem zömét, hogy halványvilagűzöm ne legyen arról, hogy ez micsoda. Tehát, az volt bennem, hogy, hogy én, én, én ezt a plakátot nézem, és nem értem. Azt hiszem, hogy ez valami, hát hogy fogalmam nincs. Tehát, hogy van egy szöveg, meg van egy ember, akit ismerek, a szöveget is értem, de a kettőt nem tudom összerakni. Jajos, egy apróságot nem tudta tenni, a... Facebook Igen, Facebookon talán nem is látta, én láttam, múlva ki kiteszolta, erről, erről a plakátra már ráírták, hogy ügyes idő. Látta. Hát mi jöhet, Na, akkor látta, hát akkor... Akkor kezdi érteni, vagy én értem? Nem, én, én végig vé, szóval... csak, csak azt értsem meg, hogy szóval ami ez itt ez most eddig. van, az az elmúlt ki tudja hány száz évnek a következménye, mint hogy egyébként nagyon sok dolog van, ami nem önmagában értelmezhető. És ebben e, e, e, e, tapsoljunk, vagy, vagy aludjunk jó? mit tegyünk? Hát szóval, vagy menjünk mi is el innen, vagy... Nézz, az, hogy elmenni innen, az. az Bárjunk egy pillanatra. Az, hogy mit tegyünk, azt nem tudom, mert ugye ezt mindenkinek egyénileg kell tudni eldönteni. Én senkinek nem adnék ezügyben tanácsot. De amit ön mond, például, hogy elmenni innen, az bizonyos szempontból egy jó ötlet. Tehát, ahogy az ember égőházban nem tartózkodik a saját épség és biztonság érdekében, egy olyan országot is nehéz szeretni, amelynek a szellemét ilyen módon mérgezik. Vagy az úgy reagál rá, ez a másik mód, hogy gázálarcot vesz, a szó virtuális értelmében, hiszen önön is és rajtam is gázálarc van, és ez jelentősen befolyásolja az élet élvezetét, mert az ember normális körülmények között nem jár gázálarcban. Az, hogy miért okoz tehát az, hogy miért uh, kell nekünk önnek és nekem gázálarcot hordanunk, és egyesek miért gondolják azt hogy egyáltalán nem kell, hogy hordjunk, mert hogy erre egyébként uh, uh, a mi érdekünkben hívják fel a figyelmünket az egy olyan hatalmi struktúrának a fennmaradási vágya amely hatalmi struktúrára mi szavaztunk kétszer az elmúlt 6 vagy 7 évben én, biztos, nem. Én ezt értem, Én biztos, nem. de. Értem, persze, természetesen. Van. A sor, mindazt, ami a sorossal kapcsolatos, nem lehet önállóan nézni. De most, hogy a közeledzés, hogy jött ide a soros? Ő nagyon cím jól tudja, idára. hogy hogy került ide a soros. Nagyon jól tudja, a Nyílt Társadalom Alapítvány révén, amelynek a tevékenységét félreértelmezve, vagy nem félreértelmezve, meg a felőrizz aláhúzandó a magyar kormányzat úgy értelmezi, mint akik egyébként. E Vágyják Európába a migránsokat, és üzleti érdekből, és ennek következtében mérgezik Európa érdekét, és Magyarországon nagyon sokan nem jönnek arra rá, hogy mi áll-e mögött a szándék mögött. Ez van itt. Jó, hát én köszönöm szépen, hogy időszánt rám. Remélem, nem hiszem, hogy megértettük egymást. Nem hiszem, én... hogy... nem normális hiszem... állampolgár van, aki, aki ez ellen, ez ellen majd felszok szólalni, és ezeket elszegni a... Zavárni, ott hogy ahogy jön szoktam mondani, hogy a telefost takarodjonak, Takarodjon. Igen, de most nehezen tudnám ennek megmondani, hogy ez ügyben kinek kéne takarodnia. 061 és Elmondom még egyszer 061 489 és Mátrejövő részben egy témáról szeretnék beszélni, de bármikor telefonálhatnak, és bármikor megszakítom. Nem tudom, hogy alkalommal voltam a Volt fesztiválon. Minden esetre egy szám ehhez kevés, és biztos, hogy az első szám nem kettessel kezdődik. De az egyes után hányas jön, halványilag győződöm nincs, talán meg kéne nézni a naptárainban amelyben talán ezt vezetem. Hát olyan 15 minimum van, a 25-ből. Zömében beszélgetéseket is vezettem minden nap. Jobbakat, rosszabbakat érdeklődéstől kísérve és érdeklődésmentesen. Ez volt az első olyan év, amikor úgy tűnt, hogy nekem nem lesznek beszélgetéseim, vagy önöknek velem, Állítólag ez azért volt, mert hogy én tavaly azt mondtam volna, hogy én ilyen beszélgetéseket többet nem akarok csinálni. Én erre nem emlékszem, de annyi mindenre nem emlékszem, erő önálló műsort készíthetnék. Mi mindenre nem emlékszem, hogy ebbe most nem mennék bele. Végül úgy adódott, hogy két műsorra kértek föl, abból egyet, abból mind a kettő valójában valakinek a műsora helyén kellett nekem megjelenni, hogy ez nekem derogált-e vagy sem, nem derogált, és hogy ki volt az, aki végül is nem jött el, nincs jelentősége. Szépészeti kérdés, hiúsági dolgokkal nem foglalkozunk. Valójában a második beszélgetés fűpróbáját tartottam meg pénteken, hogy aztán egy előadást készítsek szombaton. A felkérés arra szólt, hogy a 25 éves volt fesztiválról emlékezzek meg egy. Egységnek tűntek előtte egy vagy két perccel. Bárki, akik be akar kapcsolódni, 489-0999 ez egy városi szám, tehát 061, illetve egy. Aztán azt találtam ki, hogy uh, ugye ismertem vagy ismerem a Volt fesztivál látogatóit, nem konkrétan azokat, akik idén voltak ott, de tudom, hogy kik ők. És nagyjából tisztában vagyok azzal, amivel lehet őket fenntartani vagy feltartani egy koradél délutáni eseményen. Így aztán az volt az elképzelés, hogy azt fogom nekik mondani, hogy írjanak levelet. Vagy kézzel és papírra, vagy legyen egy e-mail bármilyen hozzátartozónak, mint amilyet annak idén az én korosztályon beliek írtak, tényleg kézzel és papírra kisztáborból, vagy úttörőtáborból, vagy nyaralásból, végül nyaralásból most is lehet írni, az nem ment ki a divatból, nagyszülőnek, testvérnek, akinek akar. Csak most nem kell elmenni a postára, vagy nem muszáj, és nem kell bélyegy nyalni a borítékra. Az első alkalom a fő próba, az fantasztikus a sikeredet. Maga az előadás szombaton szegény B. Anikó erre jött el, sajnálom, hogy nem látta, és mindazok a sajnál, akik nem voltak ott pénteken, az egy egészen fantasztikusra sikeredett beszélgetés volt. Ez a Diákhitel sátorban van, elvileg lenne jelentősége annak, hogy maga a sátor kiről és hogyan van elnevezve, de valójában nincs. A diákhitelsátornak sátornak az a mérhetetlen előnye korábbi helyszínekkel szemben, hogy egy viszonylag csöndes helyen van, sokan elférnek, párnák vannak, és ott az ifjúság akár aludni tud, akár oda tud figyelni annak függvényében, hogy egyébként felkelti az előadó az érdeklődésüket, vagy sem. Pénteken tehát valamikor fél-három után, egy vagy két perccel azt mondtam, hogy a jelenleg közül van-e bárki, aki írna a levelet, egy másik hozzátartozójának, barátjának, ismerősének, Arról, ami itt a Volt Fesztiválon történt vele. Nem kelles sokat kapacitálni az embereket, nem úgy, mint szombaton, amikor önmagában a kapacitálással elment egy csomó idős, azt az ember nem szereti. Tehát amikor én itt most elmondom, hogy 061489 0999 és 06 1161, és semmi másra nem várnék, mint hogy mikor jelentkezik valaki, ez nagyon kínos lenne. De itt most nincs erről szó, itt arról van szó, hogyha valaki egyébként meg akar szólalni, ám tegye, de ha nem szól hozzá, ez a műsor nem azt mondom, hogy ragyogóan el van nélküle, hiszen ha ezt mondom, akkor az illető joggal érzi magát feleslegesnek, de azt jelenti, hogy hiányában nem fog feszült pillanatokat átélni, csak azért, mert az ő telefonjával működne ez a műsor, mint kerozinnal. Ugyanez sopronban nem volt elmondható, hiszen jelentkező nélkül ez a beszélgetés nem volt lebonyolítható, az pedig, hogy az ember jelentkező hiányában hirtel átgondolja és valami egész mással foglalkozzon, ez nem volt a terveim között csak közben zenei szerkeztek. És jelentkezett egy 39 éves lány, aki a nővérének írt levelet, és a szokásos módon, amit egyébként nagyon sokan nem bírnak, de nagyon sokan, ott a helyszínen nagyjából két mondatonként szedtem szét az illetőt, és kérdeztem rá különböző részletekre. Ez azért is volt egyébként szembetűnő, mert magát az eseményt én úgy képzeltem el, hogy lesz négy vagy öt jelentkező, lesz egy zsűri, amely értékeli a produkciókat, de egyben kérdéseket is feltett, és a végén majd valaki jutalmat kap ez a szombatra vonatkozik. Hogy maguk a jutalmak milyenek voltak, a most itt hosszabban ne beszéljünk, de a dolognak az a lényege, hogy ezen a péntegen napon egyébként jutalom nem lett volna, tehát ha többen indultak volna, és valaki nyert volna, a se nyert volna egyébként többet annál, mint a második vagy a harmadik. Három embert hívtam a zsűribe, ők az égegyet a világán nem nagyon kérdeztek semmitse. se. Rajtam kívül még egy lány volt, aki elkezdett kérdezni. És pillanatok alatt egy egészen fantasztikus történet közepén találtuk magunkat. Ott nagyon sokan voltunk, lehetünk, vagy 150, en ami nem azt jelenti, hogy annyian követték érdeklődéssel a beszélgetést, hanem nagyjából ott a diákhitelsátor területén ennyien voltak, voltak, aki evett voltak, aki aludt, számos külföldi is volt, egyáltalán nem értették azt, hogy miről beszélgetünk, illetve nem érdeklődtek az iránt, hogy mivel is zavarjuk az ő köreiket. A lány, aki a növénynek írt egy levelet, 18 évvel ezelőtt ment el Magyarországról, zűrös előélete okán, nem találta a helyét, és abban, hogy éppen milyen volt a közélet, abban annak nem nagyon volt jelentőség. A nővírének írt levelet, aki 18 évvel ezelőtt nem volt egy zűrös személyiség, most se az, és aki nem akart elmenni sehova, se és nem is ment a húga utának egyébként Angliában kötött ki. Emlékezetével szerint már férhez is ment, egy szlovákiai fiúhoz, aki már kint született, tehát az illető angol állampolgár, és az egészségügyben helyezkedett el, annak is egy speciális ágán, és azért nem mondom, hogy hol már nem emlékszem rá pontosan, és nem akarok rosszat mondani. és De természetesen ezt nem folyamatosan mesélte a lány, hanem mondott három vagy négy mondatot, és akkor én közbekérdeztem, aztán lettek hirtelen mások is, akik közbekérdeztek hozzátéve ezt a tehát beleértve ezt a Spanyolországból hazaérkező lányt, aki a, a lány, aki elment Angliába, ő győrszemerei volt. A lány, aki hozzászólt, ő győri volt. Természetesen a nővér is volt, aki ez a levélíródott, és pillanatok alatt egy ilyen nyugat-magyarországi ancikszá váltunk. A, a győri lány ő egy másik iskolába járt, de ismerte azt az iskolát, ahova a győrszemerei lány járt, ami egyébként szintén egy győri, talán szakközépiskola volt. A spanyolországi lány talán 15 évet töltött külföldön, nem régen jött haza, ennek azért volt jelentősége, mert az Angliába távozott lány arról beszélt, hogy az elkövetkezendő 5 évben nagy valószínűséggel hazajön, és el fogja kísérni a szlovák származású férje is, mert valahogy Cambridge-ben vagy Oxford-ban vásároltak egy házat, addigra azt kifizettik, az kiadják, és annak a bevétele biztos elég lesz arra, hogy Magyarországon is bevétele, ez jusson független attól, hogy az a foglalkozás, amit űző Angliában szám, számára nagyon fontos, de egyáltalán nem biztos, hogy Magyarországon fogja tudni űzni. Erre később ki is tért, mert ez alatt a 18 év alatt egyszer talán hosszabb időre, egy fél évre, vagy három-egyed évre hazajött, és hát egyáltalán nem találta a helyét, és az ország se találta az ő helyét. Így aztán, ha nem is boldogan, de nem is boldogtalan visszament Angliába. Ez a másik lány, ez a nála valamivel fiatalabb, éppen Spanyolországból hazatérő lány, pedig Ugye avval keltett feltűnést, hogy arra biztatta ezt az éppen Angliában élő lányt, hogy Isten ments, hogy hazatérje, mert az ő saját példája mennyire arról szól. hogy ide egyébként nem jó hazatérni, mert nem fogadja vissza az egyébként nyugaton, nem csak kalandvágyból, hanem az élet értelmét kereső magyarok megtalálnak, az itt nem megtalálható, vagy ami megtalálható, az töredék része annak, amit ők külföldön megtaláltak, és olyan hiányérzet lép fel, amely hiányérzettel nagyon nehéz egyébként együtt élni. Mindezt ez a 38 éves kislány, hozzám képes kislány, úgy mesélte el, hogy egyben pénteken mondta, hogy másnap kezd a sveháti repülőtére, mert hogy Ausztriában fog dolgozni. Közben felkeltődött az érdeklődése más jelenlévőknek is, és különböző kérdéseket tettek föl, különböző megjegyzések hangzottak el. Beleértve a sátornak egy ilyen túlpartján, egy házas pár, akik velem lehettek, hát ha nem is voltak velem egykorúak, de mindesetre életkorúak hozzám közelebb állóak voltak, az itt van jelentősége, mert azért, e, ha a megszólalók, a főszereplő az 38 és az őt kérdező 36 éves volt, de a jelenlevők azok üzemében 18-25 évesek voltak, tehát még a főszereplő lány is hozzájuk képest egy generációval idősebbnek volt. Mondható, független attól, hogy se az ő beszéde, se az ő története nem lehetett azt mondani, hogy olyan nagyon nem volt megérthető mindenki számára. Tehát ez a házaspár ott a ott a sátor túlvégében arról beszélt, hogy hát ők innen nem mentek el, de a gyerekeiket arra biztatják, hogy hát igenis próbáljanak szerencsét. És az egész, az egész, az egész beszélgetés nagyon szívfájdító volt. Én világ életemben szerettem volna megismerni a világot, de engem ebből az országból a gyerekkoromban alapvetően a kolandvágy, de aztán később alapvetően a szerelmi bánatok hajtottak el. Aztán ilyen felfeldobott kő voltam, és mindig visszatértem. Egyedül Amerikában töltöttem el hosszabb időt, de onnan is kényszerű körülmények között de hazajöttem, és azt, hogy de, de, az, de az mindig megfogott és mindig foglalkoztatott, és erről azért sokszor beszéltem önöknek, és sokszor beszéltek önök is nekem. Hogy mi az, ami a külföldi létben az embert vonza, és miközben az ember egy gyökérrel rendelkezik, elmen innen lehet, de az ember akaszt a gyökerét is viszi. Tehát. Hiába kozmopolita valaki mindenhol otthon lenni a szónak, abban az értelmében, ahogy az ember egy helyen otthon van, úgy nem lehet, vagy legalábbis én nekem eddig nem sikerült olyan emberrel találkoznom, aki erről meggyőzött volna a saját tapasztalatom pedig ehhez kevés volt. A beszélgetés legvégén megszólítottam egy velem nagyjából azonos a korú házaspárt, ők talán még idősebbek is voltak, és hogy a Honpala mondta, nem véletlenül kell nekem ezeket az eseményeket celebrálnom, mert megszólítottam egy férfit, aki 25 év után tért vissza Kanadából, és a kedvesével, aki általános iskolai osztálytársa volt, akat össze, miután az elvált, mert nem sokkal a férfival való találkozás előtt tette ki a férje, és hogy most a három felnőtt korú gyerekük velük éle vagy sem, arra nem emlékszem. Hogy meséltem el? Mert hatott rám. Ha be akarnak folyni ebbe a mai műsorban, nagyon rövid ideig még lesz rá módjuk, 061 és 063677161, de különösebben hosszabb beszélgetésre ma már ne számítsanak, július harmadikán hétfőn. A pontos idő 9 óra 55 perc van. Ez a Felkelt Jancsi Fiala János műsora. Elérhetnek a dörr.fial gmail.com e-mail címem. Viszont halása!